Вони її своїх ігор і забавок на комп'ютері, обмін енергією та знаннями. З усіх знайомих, малим куричам, саме тітка Луїза найближча, бо хоч коли має на них час. Решта дорослих через важливі справи завжди поспішають. Сонька з Кузьмою тим не надто й журяться, їм у двох найцікавіше. Вони завжди разом майже ровесники. Одні шість років, другому – п'ять. На той рік у вересні підуть до школи в один клас. Захопившися грою, діти нічого не помічали за межами своєї пісочниці, за мурами зеленої фортеці, спільним творінням батьків. Тато виклав її з грубих колод тополі, поставлених літерою «П», в один брус завишки. Мама обсадила самшитами і бузком. Сестрі й братові затишно у своїй улюбленій хатці, і на першій половині пісочниці, прогрітій сонцем, і на другій посеред рухливого мережива тіни. Двома парами маленьких замащених рук вони злагоджено виставляють перед собою з добрий десяток іграшкових тракторів. Хр-хр. Вигукнула дівчинка. Хр-хр-хр-хр. підхопив хлопчик. Сплять трактори У дівочій руці Червона перегонова машина У хлоп'ячій Подерта коричнева вантажівка Вони лякають Поснулі трактори Регочуться та перекидають їх Догори дригом Дійство розгортається як у мультфільмі Зараз вийде розлючений комбайн Валера, гігантська почвара з гострими лезами, і кинеться навздогін за сирником і блискавкою. Ось і він. Ру -рум -рум -рум -рум. Луїза томує сміх. «Комбайн Валера?» Крихітний, пластмасовий. І взагалі, здається, не комбайн, а колишній танк. Однак це не заважає дітям верещати що сили. Вони бачать перед собою жахливого велетня. Уява їм допомагає. Купити Кузьмі на день народження іграшкового комбайна? Якщо продають трактори, то продають і комбайни. Хоч, може, і не варто випереджати бажання. Магда не поспішає викидати розбиті машинки без коліс. Дарма, щоб могла б купити інші. Діти люблять свої іграшки. І нові, і пошарпані, і найбільше ті, що їх майструє з дерева батько. А як чогось не мають, вигадують. І тоді навіть шматок пластмаси може зробитися грізною машиною. Шкода відривати дітей від їхніх справ. Що зміниться, коли вони сядуть до науки трохи пізніше? Нічого. Дітям важливо закінчити гру, не перервати зненацька цікавого дійства. Магда вже бачить гостю крізь прочинене вікно, змахнула їй рукою. Вона працює за комп'ютером. Галя, ніч лагідна. Відкинулася у кріслі. Потяглася. У спині та шиї хруснуло. Коли вже на те плавання знайдеться час. Он Луїза чащає до басейну і нічого героїчного в цього не бачить. Тільки банальну потребу бути у формі. Ти, радить, себе до роздягальні доволочи, а далі діло піде. Галя затулила обличчя долонями і притисла повіки пальцями. Усе. Додому відпочивати Начиталася матеріалів у новий номер журналу Аж в очах мегоче Його тема «Не в грошах щастя» Хороший має бути номер Невідомий широкому загалові багатій Розповідає про найбільші приємності Що їх грошима не виміряєш Керівник потужної інформаційно-технологічної групи, як з'ясувалося, любить посидіти з вудочкою на березі ставка, розмальовує пляшки, а згодом дарує друзям ексклюзивне вино в тарі власного дизайну. Ще одна окраса номеру – Молодий мандрівник ділиться власним досвідом, розповідає, як йому вдається із звичайною зарплатнею охоронця нічного клубу двічі на рік їздити на два тижні щораз в інші країни світу. Як він планує подорожі, коли купує дешеві квитки, де зупиняється, де їсть. Сам хлопець, наче сонячний промінчик, справжній герой журналу «Цікаво жити». Виклав свою програму дешевого відпочинку, видав свої секрети. Будуть тепер від рекламодавців туристичних агенцій претензії, чому, мовляв, підтримуєте неорганізований туризм. журналістка фрілансерка запропонувала свою тему. Експеримент полягає у тому, щоб дізнатися, чи можна у Львові відпочити один день із 50 гривнями в кишені. Проєкт із категорії «Місія не здійсненна». Задум здавалося цілком провальним, але дівчина його таки реалізувала. Але спершу журналістка порадилася зі студентами. І ті виказали їй усі заклади, куди вони ходять, потрапивши у фінансову скруту. Їдальні організації і шкіл, де людина з вулиці може пристойно пообідати за малі гроші. Кав'ярні, де кава добра і дешева. Безплатні мистецькі галереї та й найулюбленіші куточки міста, що їх можна вільно відвідувати. Один день за 50 гривень, наповнений радістю. Дівчині він таки вдався, ще і як. І матеріал вона написала в в іронічному тоні. І фотографії вийшли настроєві. Світлячок. Таких авторів Галя шукає. А тут дівчина сама прийшла. Треба буде поговорити з нею, подумала Галя. Запропонувати їй зробити ще якийсь експеримент. Вибрати, скажімо, найнуднішу на її погляд професію –